Nej, men man tror att man ska bli äldre och visa det men jag vet inte riktigt jag tror, Alltså det är risken att man skulle göra de precis samma saker den till när man ska köra dem. Men att man blir äldre och dummare till dem Ja indirekt det ger man ju det för då vet man om mera saker fast man ändå gör man det <laughs> Nej jag vet inte är vi redan framme vid avsnitt fem av Stegvist. Det, det går fort när man har roligt. Välkomna ska ni vara. Idag är det äntligen dags för Östervålas stolthet Petra Forsberg att bli intervjuad. Eh, faktum är att intervjun gjordes för ett par veckor sedan tillbaka. Eh, och det var på den tiden när Petra var högravid. Eh, det är hon inte längre. Hon är en glad mamma och eh, har en liten pojke sedan en vecka tillbaka. Ni får gärna skriva en grattishälsning till henne i, i kommentarsfältet. Petra Forsberg kanske inte är ett namn som, som alla känner till. Eh, mest beroende på att hon hade största delen av karriären i, i USA, där de pluggade. Eh, hon har varit en duktig 800-meterslöperska, men en liten bit från den absoluta toppen i, i Sverige. Eh, den här intervjun blev lite märklig. Eh, vi gjorde hela intervjun och var klara när jag märkte att Petra hade nog inte riktigt... Pratat klart så att säga. Så vi satte på micken igen och, och, och körde vidare. Och det första ni kommer få höra här är faktiskt det här lilla extrasnacket vi hade. Så lite av det vi pratar om kan tyckas lite lösryckt här i början. Men det kommer falla på plats om ni fortsätter lyssna. Vi pratar om en Oscar här i början också. Och det är Oscar Check som vi refererar till, till den intervjun som, som jag gjorde för några veckor tidigare då. Nog snackat, nu kör vi igång. Nej, jag tror inte, jag, jag, jag, jag tror inte att jag är gjord för... Alltså jag har ju bara... Är bara med. Visst, jag är hyfsat lätt liksom för, för idrott och springa och så. Men det var bara, bara men jag bestämmer mig. Sen så kan man kan ju alltid bli bättre. Alltså om man satsar på någonting så blir ju alla hyfsat bra. Men därifrån att ja, men vara okej okay, bra till att vara som bäst i Sverige, eller alltså vara med på IM och sådana saker, så är det ganska stort steg. För jag tror inte att, det hade inte hade betydelse om hur jag har lagt upp, så hade inte jag kunnat komma med den nivån. Jag tror inte jag har det i mig. Det är helt att säga sig efteråt, men... Menar du, men... Men då menar du inte talangmässigt egentligen? Du menar liksom... Ja, jo, det gör jag också, för jag tror inte att, det är talangmässigt, att jag inte att jag har inte det i mig, och sen tror jag att min kropp inte håller för den tärning som krävs för det. Så Det är tre bitar egentligen, det är talangen, mm. och det är liksom stryktåligheten, mm. och sen så är det inställningen, hängivenheten jag vet, alltså eller den spelar men så jag tror att jag absolut kunde vara alltså, hängiven till det, men jag tror att jag insåg nog ändå även fast jag påsatt, så tror jag ändå att jag insåg att jag kommer inte liksom, komma till den mån och det är kanske är fel inställning i sig då att jag hade jag bestämt mig att jag ska, jag ska dit liksom. men jag tror att jag insåg att nej, hur ska jag jag komma dit liksom. Oskar sa ju att han, han tyckte nästan att det var 90% inställning och 10 procent. Eh, mm. Och det kan känna riktigt bra. talang liksom. Att det är inte är talangen som, eh, mm. som är viktig ens. Nej. Men det viktiga är att man gör allt. Men då, då väger du inte in den strukturella tåligheten i och för sig. Först benägen man. Nej. Jag tror, inte det. Jag tror det, är, det, är, det är nyckeln. Alltså man, man måste kunna träna, kunna tåla hårt träning under många år. Ja. För att kunna bli riktigt bra. Ja. Och som liksom går man sönder liksom typ varje år så. För det för mig tog det ju ganska lång tid när jag jobbade upp till samma nivå. Då var man så här, gäst yes, nu är jag två tolv igen. Liksom. Och sen så tänkte man, men nu kan vi bara bli bättre. Och så om man får ny massa så är man tillbaka. Liksom. Så det är som, ja. Men du tyckte du var väldigt kul med, med intervaller också. Ja, det är ju. Vi kan fortfarande tänka på ofta. Det är det man jag, jag kan sakna känner jag. Jag menar jag det kanske därför som du blev mycket skadad. För att du körde mycket intervaller. Eller att du körde. Det var ju det som var och. Precis då det var ju jag började. Sen när jag jag fick ju, jag gjorde om träningen ganska mycket när jag kom till USA för då var det som jag fokus på för vi hade ju träningssäsongen och alltså det var ju ganska bra uppbyggnadsträning. Mm. Alltså det tog ju år, flera år för mig där innan jag för jag var ju helt sådär Dels hade jag varit skadad i halvår sedan jag kom dit första gången. Så jag var ju riktigt kassform liksom. Och sen var det ju jättevarmt och man skulle börja springa långt jag, bara, jag hade ju knappt kört långpass i det men Alltså vet, jag körde ett Andrew jag det var ju sån ändring även när jag är på figuren är hårt men det var så mycket Intensivt liksom. Det var mycket banan, det var mycket korta intervaller. Extra allt. Ja, jag var ju bra på 4-8 mer än någonting annat liksom. För jag var inte gjort för springa längre 8. Det var ju lika annat när du kom till ett att. Det var... Men du körde inte många pass över så här, 40 minuter, väl? Nej, ja, det kanske, jag vet inte riktigt. Men då förlorar jag ändå, träna, alltså, du så, men, men inte alls. Alltså, jag körde ju klart minst volym. För det insåg ju Trena också att det är ingen att jag ska säga att jag blir bara sliten i två veckor när jag ska köra ett långt pass, liksom. Nej, liksom. Ja, men om du hade ja. lagt om det liksom och så mm. kört, säg på en vecka, sju dagar, mm. då kanske du körde fyra kvalitetspassar, eller tre, fyra. Mm. Om du hade gjort två istället, mm. och så hade du bytt ut dem två kvalitetspassar mot äh, ja, men så här tröskelträning som är så mm. modern nu för mm. Jo, det är klart, man, alltså, fast det var du inte riktigt lika, det var nog inte tre, fyra, alltså, det var på hur man mer med kvalitet, men för det var inte, det var inte, där så du det inte lika mycket bana och sånt. Nej. Så det var ju bättre för mig där. Fast då hade jag ju. Ja, absolut. Var ju klart. Sen tog det tid för mig att alltså, ställa om kroppen för att göra mera längre och sådär. Så det var ju. Så jag har haft problem delvis med asma, asma också. Ja. Det har jag inte tagit upp alls nu, men det har ju varit ett problem också att, att jag har tagit sopp liksom andningen. Mm. Ibland ganska mycket problem i periodvis. Ja. Men. Nej, så det är ju mycket man ska kunna ha gjort tränsmässigt. Men jag. Jag tror, ja, det, men det men, kanske inte säger att med inställningen det kanske är det, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller, för ja, men nu kunde man kunde gjort annorlunda, men hur var det då? Var det så att du, du bara dundrar på? ja Är det, är det tänkt eller vänta nu, jag kanske ska prova det här istället? vad Fattar du? Jo, men så alltså, ju, ju, ju längre tiden ger, så alltså, ju fler skador man fick och sådär. Mm. Det är klart man, och man har ju mer och mer erfarenhet, då behöver man reflektera och sådär, så, där, så att, men jag har, nog, jag har gjort jävligt mycket dumma saker, sen behöver man ju någon som bromsar den också. Mm. Eh, och delvis har man ju haft tränare sådär, men inte alltså, så mycket som behövs tror jag. Mm. Utan jag har ju varit att man känner att okay, nu, börjar, nu är jag i riskzonen för att få en ny stressfaktur jag känner att det börjar bli jäkligt ont. Mm. Och så kommer man säga nej äh, men jag, jag bara kör det här passet liksom, och sen vilar jag. Alltså sådana saker har man ju gjort. <laughs> alltså, Istället för att bara säga nej nu. Nej nu måste jag ta två veckor bara innan mm. jag försöka bryta det här. Men det är så svårt när man är uppe, mitt uppe i säsong. Man har viktat tävlen framför sig. Man förväntas alltså, prestera. Det är klart att prestera. Men om du hade sagt mm. att men jag tror inte jag ska köra nu på ett par veckor. Hade mm. de accepterat det då? På eh, skolan? Eller var du så illa tvungen att, att köra? Nej, alltså jag, nej, det var nog mest för mig. Alltså jag hade ju väldigt bra till den här. För då kan de ju köra. Du får springa tre lopp fast du är mm. Så var det inte. Och jag är väldigt typ på så sätt. Men det, det är mest min egen skull. Sen visste det kan vara bra att de hörs hur känns det egentligen? För då var så fort jag bara, nej men det är lugnt, jag kan köra. Vad jag som ville köra, för jag kände mm. att jag hade inte liksom att ta det lugnt, för nu, bara, nu, nu får det bara att vissa. Mm. Så det är, det är mycket jag, och jag känner att man tänker att ja, men nästa gång ska jag vara smartare, det tänker man ju varje gång. Men sen när man är där liksom har man känner att Okej, nu börjar komma form, den här tävlingen kommer upp, alltså, nu ska vi ha det här passet som är viktigt mm. innan. Alltså, jag, hade, jag har inte riktigt i med att nej, men jag skiter i det här, för att det känns som att man bangar det på något sätt. Mm. Och det är ju sånt Alltså det är lite grann nu när man har en grafid Hur jävla ont jag har haft liksom. Ändå ska jag, ja, men jag ska gå till gymmet en sväng liksom. Alltså jag gör ju såna saker för att jag vet att det här är inte alls bra Det vet jag ju Men det är lite mentalt också för att Jag kan inte bara sitta på soffan, liksom. jag måste göra någonting Och då är det därför jag bara ja, men, gå till för att jag vet det, att det här kommer att göra svinont liksom. Men ändå gör jag såna saker hela tiden Så jag man. en slags talang. Nej, det är bara men <laughs> Det vet jag ju lite. Liksom. Men det är sjukt sjukhet. Det är två olika saker som det i hjärnan och hjärtat. Liksom. Ja. Alltså, jag vet ju att mycket är saker med, men det här är ju Varför gör du det här, Petra? Så det, alltså jag vet ju det är så mycket säger när han säger åt mig att han har ju rätt. Men samtidigt så skiter jag i det. Jag bara, äh, jag kör på ändå. Det är kanske till och med så att du tryggas av det. Ja, jag blir lite trotsig. Ja. <laughs> Absolut. Det är ingen sak saken. Ja... Oh. Nej, men man tror att man ska bli äldre och visa det, men jag vet inte riktigt. Jag tror, alltså, det är risken att man skulle göra de precis samma saker en till när man skulle köra. Du menar dem. att man blir äldre och dummare till det? Och... Ja, indirekt gör man ju det, för då vet man om mera saker, fast man ändå gör man det. <laughs> Nej, jag vet inte. Men känner du att du har lärt dig mycket av gamla misstag och sådana saker? Inte bara löpningen så, utan tänkt att ah, men det här nu ska, ja, här ska ja, jag inte ge dem. Ja, jag tycker att nästan att jag blev bränd av löpningen de eh, sista tre, fyra åren där. Att ja. du så liksom, eller? Ja, men att jag... Hur ska jag säga... Att alla motgångarna gjorde att jag inte vågar göra saker längre på något sätt. Jag vågar inte tävla längre, för jag är rädd för att bli så fruktansvärd i musiken som jag blev så ofta. Mm. Förstår du vad Ja, men Jag, jag, var också, alltså jag kunde ju också bli fruktansvärd i för att det betyder ju inte så himla mycket. Ja. Alltså, Jag, jag gav ju verkligen allt på tävlingar, oavsett om det är mycket bra. Alltså, jag var ju... Och så, så tror jag, jag var bra att jag Jag kunde ta ut allting ur min kropp. Det ja. kanske inte alltid sprang taktiskt bra eller så. Men, nej, nej. men att, jag var ju verkligen där. Alltså, just man laddade så mycket innan man som säger, man var och man Och sen bara, fan blev det 2 dag. Alltså jag, jag var ju redo att göra tio liksom. i mm. Alltså det är... Ja, jag, jag känner också det att... Det, det är ändå en styrk att hur man har orkat satsa så mycket. Fast ändå inte haft så mycket framgångar som jag inte egentligen haft. Ja. Det är det ju det, var som inte är. det jag var ute och fiskade efter förut. Där, mm. liksom, hur... Eh. Att du ändå, är, absolut när du tittar tillbaka så, så ångrar du mm. absolut inte någonting av det liksom. Nej, och det är ju för att jag har fått så mycket annat, känner mm. jag. Det är klart att jag har varit, varit nöjd, lopp som jag var med. Det. Fan, man har den här nöjdhetstjänsten. Och det kan jag ju fått fast jag har gjort 2-12 liksom, för femte gånger på det. Jag liksom. kan ju känna, det var ett bra lopp liksom, det känns jag inte säga någonting om. Nej. Så man kan ju känna den här, ja, nöjdheten. Ungefär som man har gått ut och kört ett bra intervallpass. Mm. Jag, alltså den känslan Men jag har fått så mycket mera. Och det är kanske det som... Som skiljer mig från Oskar också. att jag, För mig har det inte bara varit läppningen Även om det var ju huvudsaken att jag allting... Mm. Men det ja, men att folk att ut i USA som liksom, fått en utbildning, träffa en massa människor som jag tycker bra om. Mm. alltså Det var så mycket mera. Liksom. Även på FIGG så känner jag att det utvecklade mig väldigt mycket. För det var ju en sån ålder liksom, 16 år. Man åker hemifrån liksom, jag har bott i Österbola tidigare. Så att man att man, man blir vuxen ganska snabbt. Liksom. Man får ju lära sig att handla om mm. sig själv och så och jag trivs väldigt bra. Så sen att, det är ju inte bara löpningen som... Men det är klart att gick inte löpningen bra så mådde man inte lika bra heller andra heller. Och så skadad så var det ju kämpigt. Liksom, med allting, då var man inte, var man inte lika, lika glad. Det är ju man, det betyder ändå så pass mycket för en. Ja, det kan man ju påstå att gjorde det gjorde alltså. egentligen. Man kan ju vara deprimerad för att man bara får inte springa liksom. Och sen, och, just när man är på sådana ställen är det ännu värre. För då är man ju runt människor som man märker att han skulle ska inte köra intervaller här, får inte jag vara med och Alltså man vill stressa på så sätt och därför det är det ofta där tror jag man börjar för tidigt efter skador och blir skadad igen för att ah, men nu har jag hållit upp här i åtta veckor, nu kör jag oavsett. Eller liksom. så, så tänker man ah, men nu ska jag ta det lugnt och så tar man det lugnt i en vecka och sen vecka två så kör man på igen liksom, mm. max. Och det, det är sådana saker som gör att man blir skadad igen liksom, för man tar sig inte den tiden för man, man vill prestera, man blir stressad, man ser andra kör och man har viktiga tävlingar framför sig och det är mycket sådana saker som påverkar som kanske inte påverkat dem att de vara hemma och kört själv. Men sedan hade jag ju inte haft de resurserna och träningsmöjligheterna här hemma heller. Jag började egentligen träna på allvar kan man säga när jag började på gymnasiet. Okej, okay, så sent. Ja, jag hade ju börjat lite litegrann, alltså jag körde innan så också, men det var mer allmänt. Jag höll ju hoppa längd och sprang 60 meter och grejade så. Men det var nog främst sista ett-två åren innan jag började gymnasiet som jag började springa med 800. Men jag tränade ju inte riktigt. Alltså jag visste inte riktigt vad hårdträning var då. Men vad hade du för... Vad ville du med, med det? Var det något du bara gjorde? Eller var det någonting som du tänkte att... En dag? Nej men det var ju nog det som var grejen. Alltså jag, jag har nog aldrig haft sådana specifika mål utan jag ville hela tiden utvecklas, bli bättre och se vad jag kunde, vad jag kunde göra. Men jag har aldrig haft några sådana... Alltså måltider kanske, eller så vinna den och den tävlingen. Man kanske har satt upp små mål under säsongen, men jag har aldrig haft sådant långsiktigt mål att det här ska uppnå. Så du har liksom tappat det eftersom, kan man säga. Ja. Och, och, och, när du sitter tillbaka, kan du känna att du ångrar det att du gjort detta? Eller känner du att, där men det här var ju min grej. Nej, jag ångrar mig absolut inte. Jag har fått väldigt mycket tillbaka från löpningen och fridrotten. Eh, både socialt och alltså, haft det väldigt roligt under åren. Träffat många intressanta och trevliga människor. Eh, det enda som jag känner att vissa har tagit stryk det är ju kroppen. Jag har haft mina stressfakturer och jag har, nu har jag problem med ryggen och sådana saker som jag antagligen inte hade haft på samma sätt om jag inte hade satsat. Mm. Men jag har ju tyckt att det varit väldigt, väldigt roligt under de här åren. Och även om inte jag inte ens varit nära att produceras så, så bra som jag hade hoppats eller velat göra. Så skulle jag aldrig säga att jag ångrar det. För jag har fått väldigt mycket tillbaka. Men har du känt att det varit sånt du inte kunnat ha gjort som du skulle kunna ha gjort annars? Inte egentligen. Nej. Utan jag tycker att det har haft väldigt roligt under de här åren. Mm. Så jag har inte känt det som en uppoffring. Så, så hur började den en gång i tiden? När, när började du med... <laughs> med var, det, var det så att du gick med en friidrottsklubb vi... Eller var, höll du på med massa annat när du var liten? Ja, fotboll spelade jag ju. Det gjorde ju typ alla i Östervåla. Det var det som fanns som... Östervåla är alltså... Ja, Östervåla. Är det där vi kommer från? Precis. Och det ligger, för den som inte vet... Fem mil nordväst om Uppsala. Okej, okay, så det är mitt i Uppland, eller vad? Ja, precis. Västeruppland, Uppland. Mm. Eh, Västmanlands län. Okej. Okay. Stort samhälle litet. <laughs> ja, tre, fyra tusen. Tre, så är... okay. definitionen liten, litet samhälle. Så det fanns ingen fridragsklubb där. Okay. Anledningen till att jag började springa var nog Mer eller mindre indirekt På grund av min pappa Som gammal löpare Han älskar att den här historien om när Jag kanske var fyra år Och sa till honom att nu vill jag ut och springa Och han tyckte det var så pinsamt För att han undrar vad ska alla grannarna tänka nu När man ska pusha sin lilla dotter liksom. Så vi fick alltid gå första biten Så att ingen såg oss Och sen, <laughs> och sen fick jag börja springa lite Men så det var nog Ja, tack vare honom, eller på grund av honom som jag kom igång med löpningen. Men du ville det själv uppenbarligen? Absolut. Sen, eh, som sagt, jag tränade inte speciellt seriöst under många år. Men jag var ju med på sådana här mini-maraton och lilla leadingloppet och de här mm. loppen. Och började lite grann hoppa längd och såna på sådana tävlingar. Mm. Men eh, det var väl efter först efter ett antal år, jag vet inte om jag gick på kanske mellansadiet, när vi, vi, vi gick med i Tärnsjö friidrottsförbund Tärnsjö, okej, okay. det är en ort i närheten där. Det mindre än Östervåla, <laughs> typ ja, en och en halv till två mil från Östervåla. Så vi var med där i par år, det var en väldigt liten förening, pappa började nog träna oss ganska snart där. Och sen eh, så gick vi över till HBAF efter något år. Och HBAF är ett lite större samhälle. Inte mycket, men <laughs> de har i alla fall en fridatsförening. Okej. Okay. Så det är ungefär tre och en halv mil och blir det om de, Östervåla. Vad han duktig, din pappa... Själv? Jag tror att han kanske var bäst fyra på om det var JSM eller någonting sånt. Sprang mest åtta och femton, mest femton tror jag. Okej. Okay. Men har han alltid hållit på då med, med löpning? Ja, eller han lade nog av elitsatsningen ganska tidigt. Men har väl hållit på och tränat så. Framförallt så har man ju hört hans eh, löparhistorier ganska många gånger. De tas upp för jämna mellan dem. Men var din pappa din första tränare då också i, i klubben då? Ja. Han har varit med mer eller mindre delaktig Som tränare under många år När jag började i Heby så hade vi andra tränare också Men de var mera inriktade på mångkamp Så att när, det, när vi skulle springa kanske intervaller eller någonting sånt Så var det mer pappa som eh, hjälpte till Har det alltid varit kul Att hålla på med löpning Eller, eller har det varit jag vet ju, du, liksom jag själv är ganska liksom, plikttrogen. Och eh, ibland kan man drivas av plikt istället för av lust, så att säga. Att man ska, om, när man ska se ut och träna till exempel. Har du känt så i, i perioder eller, eller har det alltid varit att men, det här är verkligen något jag vill göra? Nej, men det är klart att vissa dagar så hade man, då sprang man mest för att man visste att man måste springa eller att man borde springa. Men jag tänker mer på lite längre perioder. Att, att man kände liksom att... För jag, egentligen känner man, varför gör jag detta egentligen? Inte så, inte egentligen förrän jag börjar känna att nu börjar det nog bli dags att lägga av. Men däremot har det varit väldigt kämpigt eftersom jag är under långa perioder ibland visst jag vara skadad. Det är mm. då som eh, den riktiga utmaningen kommer in. När man känner att jag vill definitivt inte gå och springa i vatten eller cykla. För det var det värsta jag visste, liksom Men man visste att man var tvungen att göra för att underrätthålla någon slags kondition medan man är skadad. Mm. Så du hade inga... Alltså många har ju tjejer kanske, har svackor där just kanske när det började gå bra för dig. När du mm. började på gymnasiet då. Men du kände inga sådana saker att Nej, jag tror tvärtom för mig egentligen, som jag började satsa egentligen så pass sent. Om, ja. man, om man säger att gymnasiet är sent, men många som började samtidigt som mig hade varit mycket bättre när de var yngre, för de hade tränat hårt och kanske kände att deras motivation började avta och de hade and fått andra intressen. Men alltså jag kände bara att det här var ju skitkul, jag har ju tränat själv och han kom fram och sen häpse har jag person att träna med jag hade tränare och jag hade bra förutsättningar Jag hade bodde upp i Falun då. Just det, för du flyttade till Falun. Du flyttade hemifrån mm. så tidigt om man säger så. Ja, eh, 16. 16. Och på den tiden, det kanske det fortfarande är. Så är det ett löpargymnasium. Ja, Fridross gymnasium. Fridross gymnasium, det inte bara löpning. Nej. Eh, och då hamnade du med ett gäng friröttare där då. Precis, så jag, jag hade ju egentligen inte haft några träningskompisar direkt när man pratar om medeldesanslöpning. Mm -hmm. De flesta som jag tränade med i Herby var ju mångkampare eller sprinter eller någonting annat, vilket var kul i sig. Men jag hade ju ingen riktigt som pushade mig på träningarna. Så det var, ju en, alltså, det var ju en väldigt utmaning, för jag var ju kanske en av de sämsta som kom in då i min åldersgrupp. Och man fick även träna med de som var äldre och ännu bättre då. Så det var ju verkligen att försöka visa vad man gick för från början. Jag tyckte det var verkligt kul för jag såna att jag min utvecklingskurva gick ju uppåt medan kanske vissa andra som hade tränat hårt när de var unga där, däremot så dalade det för att de tappade motivationen och blev mm. kanske skadade och, och blev sämre snarare än bättre. Så jag har inte haft den här svackan som du pratade om riktigt. Men, men hur kommer det sig att du sökte dit överhuvudtaget för att det, det låter ju som att det där med löpning var mest en kul, kul grej där innan. Alltså ingenting som Det eller inte som du hade någon ambition så där att jag ska bli bäst på det här. Nej. Och så, så söker du till ett gymnasium som ligger 20-25 mil bort och flyttar 12. Är det bara 12? Jag tror ja. det. Men <laughs> det, det är ganska långt bort ändå. Ja. Och flyttar hemifrån väldigt tidigt. Sådär. Ja, alltså jag började väl tycka alltså, att det var väldigt kul med Fridot. E och sen att jag ville ju testa hur bra kan jag bli. Sen tror jag också att just att jag var med i Hebe och det var flera äldre än mig som hade gått på fridragsomnasiet därifrån mm. och hade mycket gott att säga om det och sen var det två killar till i min ålder som också sökte så jag tror att ja, jag fick inspiration och så därifrån, från Hebu. Mm. och sen var det ju, alltså Östervåla är ju säkert lugnt och tryggt och bra ställe att växa upp i men det, det är inte jätteroligt, så jag tror att jag såg också chansen att få flytta hemifrån och flytta till en liten större stad, det var också en bidragande orsak till att jag ville komma bort du trivdes direkt då i eller? Ja, absolut. Men jag är nog ganska anpassningsbar också. Jag är inte sån som äh, blir vet, homesick. Så säger man. Att jag hade inte direkt hemlängtan ändå som vissa andra kanske hade. Utan Nej. jag anpassade mig ganska snart. Och jag var ju hemma ofta på helgerna men jag tyckte det var väldigt roligt från början. Liksom. Hur, hur, hur pass duktig var du på den här tiden? Och var det så att du kunde ta medaljer på GSM och sånt där? Eller? Nej, jag har nog aldrig tagit medalj på GSM. så att och funderade på vad jag har gjort som bäst. Jag tror jag kommer femma eller sexa på GSM. Mm. Så jag har ju aldrig varit i toppen, liksom, så. Men det är ändå bättre i jämförelse med innan du började på löpagymnasiet, då? Ja, alltså, jag, jag gjorde det nog 2, 23 eh, innan jag kom in på figget och 2.13 mitt sista år. Så jag gick fram 10 sekunder mm. på 800. Det är ju ganska mycket, ja. Mm. Mm. Men sen, det är ju tre år man går på gymnasiet, så du var väl 19 då förmodligen ja. när du gick ut. Och då vet jag att du har varit i USA en massa år. Ja. Åkte du på direkten till USA? Ja. Efter faren? Precis. Så det var på hösten där, två, nej, 99 blir det. 99, och du blev kvar i hela din utbildning va? Precis. Jag var där i fem år, och sen var, jag hade jag ett emellansopp i Göteborg på ett år- och åkte tillbaka ett år ytterligare och hjälpte till att vara tränare och tränade själv och sådär. Så totalt sex år i, i USA alltså? Ja, sex skolår i alla fall. Sen var ju, är man ju hemma ganska lång tid över sommaren och, ja. och julen, men sex skolår var jag där. Så det är lång tid. Vad, då antar jag att du trivdes ganska bra. Ja, Eller? absolut. Det, ja. Var, det var fina år. Hur, hur kom, vad gör att du att just du trivs så bra i USA? Inte alla som gör det ju. Det är ju väldigt många som mm. åkte dit genom årens lopp. Och eh, somliga är, är, som är inte rätt och som är inte. Vad var det som du gillade så mycket med, med USA? Det är svårt att säga vad, vad som gör mig annorlunda mot andra. Men jag tror lite det har att göra med att jag är ganska anpassningsbar. Att jag, jag gillar läget. Jag är här och nu. lever nuet. Ehm, så jag är ju aldrig sån hemlängtan och sådana saker. Och sen var det ju, ditt jag var, väldigt skönt liv. Man gick ungefär tre timmar om dagen i skolan. Ehm, hade gått om tid för träning. Man hade tid att... Alltså umgås med kompisar, ta det lugnt, göra saker däremellan. Så att det var ju, plus att man fick betalt för det. Jag behövde inte ta studielån när jag var borta. Så alltså det var ju bättre än att jag skulle vara varit hemma i Sverige och pluggat. Mm. Men det var en liten svensk koloni där du var. Det var lite rock ja. i Arkansas. precis. Ja, vi var, från och till var vi ett par stycken. Vilka var det som var där samtidigt som du? En anledning till att jag hamnade i lite rock, det var ju att Jenny Sjöström, som gick med på Fridåsgymnasiet- hon hade ju åkt dit en termin innan mig Och mm. gav mig kontakter Och sa att det var bra och sådär Så det var ju lite tack vare henne att jag hamnade där Jag visste ju ingenting om det egentligen innan jag kom dit Så det var ju egentligen slumpen Varför man hamnade i Arkansas Det kunde ha varit egentligen precis var som helst För mig var det USA liksom Det hade det varit om jag hade kommit till Texas eller New York Eller vad som helst också N När du åkte dit Var det USA som lockade Eller var det Att det är en bättre löpare som lockade det var nog en kombination. Ja. Jag såg liksom möjligheterna, dels för min egen personliga utveckling och att alltså, lära mig språket bättre. Alltså, det är en annan kultur. Bara för att komma till USA kändes stort för mig. Jag hade aldrig varit där innan. Men självklart var det för att jag hade ju börjat med här tre åren på så Jag såg möjligheten att fortsätta leva ungefär samma liv och få träna och ha bra tränare och träningskamrater och så. Mm. Så det var någon kombination av alltihopa. Mm. Tror du, hur, hur tror du att de här åren har... Liksom påverkat dig? Jag menar, du, du har ju ändå varit en stor del av din vux, ditt vuxna liv då i, i USA. faktiskt, ja. Från när du var 19 till du var ja, 25 eller något sånt där. Eller? Ja, precis. Tror du att jag har påverkat dig på något sätt? Det är jag övertygad om att du har. Sen, på vilket sätt det är det svårt att säga, men mot vad, om hur det skulle se ut om jag var kvar i Sverige. Mm. Men jag hade nog inte kanske satsat på samma sätt på Fridotten om jag hade fått ta tag i det själv hemma. Även om jag tror inte att det kanske lagt av, men det hade varit svårare på egen hand att göra det. Mm. Men sen tror jag att jag har som människa, att jag kanske vi ja, blivit lite mer tålmodig. Eller att man har lärt sig om andra kulturer. Att I början var jag så att jag tänkte att alla ska tycka och som jag. Liksom. Man inser att ja, man får lite mer perspektiv på saker och ting. Att det fungerar annorlunda. På gott och ont. Mm. Jag, är nog, alltså, jag tror att USA är ett sånt land där- antingen tycker man om det också gör man det inte. Jag tyckte om det men sen får man ju- vissa saker får man ju ta med en nypa allt, eller man känner att okay, det här är inte lika bra som i Sverige. Men det finns saker som är bättre än Sverige också- kan man alltså, sammanfatta det med. Mm. Men överlag så handlar det ju om- människorna runt omkring Jag trivs väldigt bra i gruppen där. Och det, var, ja, det var ju folk i laget som var med- från Arkansas, från övriga USA- från Kanada- från olika delar i Europa. Så det var väldigt blandning människor. Och det, var, det är både kul och utvecklande. Träffar mm. folk från olika kulturer. Vad satte du först? Satte du liksom löpningen först? Eller satte du skolan först? Om man säger så? Alltså pluggandet. Nej, löpningen kom först. Ja. Men jag tyckte ändå att jag hann med skolan ganska bra också. Hade du bra betyg? 4.0, baby. 4.0. Borde jag veta vad det betyder. Men det är nog det betyder, ganska bra då. Det betyder att man har A i alla ämnen. Okej. Okay. Så det är ändå en liten merit i sig. Men ja. jag tror man lär sig. Jag hade ju bra betyg i Sverige också. Men jag tror man lär sig också. För varje år så blir man bättre på hur man pluggar. Man lägger inte ner mer tid. Men man, lägger, man fokuserar på rätt saker. Man vet liksom vad kommer komma på proven. Och vad ska fokusera på. Ja. Så man optimerar sin pluggning. Det finns. Det vet jag när jag höll på. att Det var någon vetenskaplig studie som sa att. Ja, Visserligen om man tränar så. Tar det jättemycket tid. Men det gör ändå att man, kan, att man kan jobba bättre eller plugga bättre. För att man lär sig att, att, att fokusera, att, att göra rätt saker så att säga. Det tror jag så absolut. Jag det? Absolut. Ja. Det känner jag ju nu när man jobbar också egentligen. Att har man ont om tid så måste man vara effektiv när man väl gör någonting. Har man en hel dag på sig att någonting så är det svårt att få det gjort. Så, så du tror inte att du hade en bättre löpare av att... Bara hålla på med löpning? Absolut inte. Det tror jag hade varit svårt. Men jag tror man behöver någonting alltså, med hjärnan också. Att man har någonting. Alltså, dels rutiner, man kommer upp på morgonen. Man... Alltså, det är lätt att man blir för slappad kanske när man bara ska träna och vila däremellan. Man behöver någon annan simulans också. Mm. Sen är det, i USA bättre kanske än Sverige för att man gick oftast bara kanske två, tre timmar per dag. Man hade så Sen man lade man ju mer tid på att plugga också, men... Men i Sverige, när jag gick på handels här i Göteborg så kunde det vara en hel dag i skolan. Och då var det ju tuffare att orka och hinna med träningen. Så jag hade ju alltid den tid inte träningen som jag behövde. Och träning gick ju alltid före plugget, om jag var tvungen att välja. Mm. Men det är ändå 4.0, baby? <laughs> ja, men det är jag lite stolt över. <laughs> det ska du ha. Ja. Det ska du ha. Vad är du mest stolt över? Ja, det är svårt. Jag tänker tillbaka på, på min karriär, om man säger så, som helhet. Så tänker jag ändå att, att jag är lite som ett misslyckande. Att jag, jag hade nog som någon slags mål att åtminstone under 2.10 på 800. Och vad blev det till slut? Och 12, ja, strax under 2.12. Höga 2.11. Och jag känner att, även om jag, jag har aldrig varit någon supertalang eller sånt, men jag har ändå haft det i kroppen. Sen har jag skador och sjukdomar och annat satt sig i vägen. Så jag känner ändå att det är ett misslyckande totalt sett. Men sen är det klart att jag har haft lopp som jag har varit nöjd med. Och att man har kämpat sig tillbaka efter varje skada och att jag kommer ner på de här tiderna igen. Det har jag varit nöjd med. De flesta loppen som jag känner mest nöjd med, det är ju från USA-tiden. För var det var egentligen där jag sprang som bäst överlag. Hur gick det till när du slog ditt, ditt värsta då? Jag var uppe och hälsade på för min syster pluggade i New York då. Mm. Så jag var där över helgen och hälsade på. Hon är två år då? Precis. Mm. Hon var också nere i Arkansas och pluggade. Sen bytte hon skola ett år och sen kom hon tillbaka och avslutade sin utbildning i Arkansas också. Men i alla fall, jag var uppe den helgen och hälsade på. Och hon skulle tävla också inne, i någon jag kommer inte ihåg vad Armory Track tror hon heter. Och just den dagen då när vi skulle dit så hade de någon arbete i tunnelbanan. Så när vi kommer dit så, så, så, så, så, så gick inte den. Och jag känner att paniken kommer. här likt några ärskningsbussar som vi satt på. Och det tog sån tid att åka dit. Så jag hade ju hjärtat i halsgruppen. Jag tror vi kom till banan 35 minuter innan start. Eh, gjorde en sån här jättesnabb uppvärmning. Alltså verkligen adrenalinet pumpade. Jag tänkte det här kommer ju aldrig gå liksom. Men eh, det kändes hur bra som helst. Och känner att... Uppvärmningen är lite överskattat. Det, det viktiga är liksom att man ska bli varm och köra. Så att, och det var en väldigt bra lopp. Jag, var, jag kommer inte ihåg att jag kom i loppet. Det var mycket bra folk med. Men det var bara sånt lopp man man sprang med. Och så bara, oj, lite så här snabbt. Så jag känner att... Ja, det var, det var ett roligt lopp. Och framförallt den, den inledningen man hade, hade stressat i två timmar innan. För man trodde inte man skulle hinna till starten ens. Ja. Det var väldigt roligt. Du länkar ju ganska bra ihop med min nästa fråga då. för jag jag har för mig att du var väldigt nervös innan lopp. Eller i alla fall såg väldigt <laughs> koncentrerad ut. Det var inte precis som man ville gå fram och prata med dig innan loppet. Nej, men så, så har det nog varit. I olika grad, olika lopp. Ja. Jag tror jag blev lite mer avslappnad kanske de sista åren så när jag tävlade. Men absolut. Det var ju då jag kände det. Ja, så... <laughs> det kan tänka innan då. <laughs> Nej, men jag kände att det var min sista år i USA när jag åkte tillbaka där så... Då kände jag att då var jag ju tävla inte för skolan på samma sätt när jag var coach, utan då hade jag inte den pressen på mig. Så då tror jag ändå kunde kanske mer lite mer avslappnat eh, tävla. Men absolut så jag hade jag inte den så nervös liksom. Så det var väldigt mycket som efterloppen, om det hade gått bra, så var man ju oh, lättad och nöjd. Men annars var man lättad att vara över, samtidigt som man var extremt besviken för att det hade gått dåligt. Så det var mycket känslor som tror jag släppte efter för man hade gått och. Laddat för detta länge. Men tror du det var bra nervositet eller dålig nervositet? Alltså, gynnade du av det eller kände du av det? För det mesta tror jag att jag gynnades av det. För att jag var väldigt fokuserad då, som, på uppgiften. Och jag tror att jag kunde ändå, när jag väl sen, få ut den energin i loppet. Mm. För även, alltså det är klart att ibland var man kanske lite väl nervös. Men jag tror ändå att jag, jag, jag ser mig själv som att jag tyckte det var roligt att tävla. Även om man, skulle man ha frågat mig fem minuter i dina svar så kanske man hade fått ett annat svar. Men jag tror nog att jag kunde för det den här nervositeten till någonting bra. Du nämnde att det var 2006 som du som du låg med din löparsatsning då. Så ja. då var du 26 år bara egentligen. Ja, precis. Ja. Eh, varför? Tog du det beslutet? Det blev nog automatiskt. Jag hade flytt hem till Sverige börjat jobba. Och kände väl att jag hade inte riktigt den motivationen som krävdes. Eller tiden då kände jag när jag... Från att ha haft ganska lätt i USA man hade haft mycket tid över. så skulle man... Det tog ganska mycket kraft kände jag, när jag började jobba. Man var väldigt trött efter jobbet och, och sådär. Och sen hade jag inte den drivkraften som krävs för att träna så hårt. Så då tyckte jag väl inte att det var lika roligt. Jag kunde inte motivera mig varför jag skulle köra så. Hur, hur kändes det då efteråt? För jag, jag kommer inte ihåg att det var ett definitivt beslut så utan det kändes som det mer ebbade ut lite, grann. Jo men så var det ju. Jag tränade nog ganska hårt egentligen ett par år efter det också. För jag, det var ju det jag visste. <laughs> liksom, jag, jag vet att jag var med Sävedalen då som hade bytt till. Jag var med och körde intervaller och körde ganska hårt träning. Och även om jag sa att jag har lagt av så var jag ju ändå inte så långt ifrån den formen som jag kanske var när jag var som bäst. Det var kanske bara... Den här lilla sista som man inte hade. Mm. Så det var nog... Ja, jag, jag kunde inte riktigt lägga av. Jag hade fortfarande det här att, lite den här ångesten. Eller, alltså, om jag inte tränade en dag så kände jag att jag fick jag dåligt samvete. Och det var väl det egentligen jag ville komma ifrån med att lägga av. Men jag hade svårt att ta det eh, steget. Så det var egentligen först när jag började spela beachvollboll ett par år senare som jag kände att jag började trappa ner på löpningen. Och då kände jag att nu börjar jag släppa det här. Ja just det, det har du på mig tre, fyra år va? Ja, tre kanske. Tre kanske ja, ja. Någonting så där. Så du känner nu att du har hittat något som ersätter eh, löpningen? så sex år efteråt? Ja, <laughs> nej men eh, jag, jag älskar ju att träna och jag tycker ju det är kul eh, att göra saker. Och det här var en väldigt kul grej att börja med. Jag egentligen halkar halkade in till en, som en slump. Men det kan man ju fortfarande bli bättre. Man kan tävla i det, det är roligt. Eh, och det är ju väldigt kul motionsfotten, för eh, det är ju träning, fast ju inte på den här seriösa och stenhårda nivån som man körde i många år. Men du kände ändå ganska tydligt då att du behövde något som ersatte det som löpningen gav. Ja, men jag ville ju egentligen bli bättre på att lägga ner löpningen. För att jag kände att jag hade den här tvungen att jag skulle träna hårt fast jag inte skulle tävla och sådana saker. Det ville jag egentligen komma från. fast det var svårt att göra det utan att ha någonting annat. Mm. Så jag ville ju absolut träna, så att det, var ju, det var nog det som hjälpte mig att... Alltså fokuserar på något annat. Men jag vill ju fortfarande träna på något sätt. Jag hittade ingen bra form innan jag hittade beachfallerbollen. Mm. Och nu eh, är det en annan boll som jag håller på att säga. <laughs> Det är en vecka kvar till du ska få barn, va? Ja, de säger det. Ja, jag hoppas ju inte. att det kommer tidigare än så. Men, ja. Ja. Hur tror du det kommer att ändra, ändra din inställning till det här med ja, men, tävling och träning och... Tror du det kommer ersätta någonting av det, det drivet som du känner nu, eller den? Jag tror att eh, tidsmässigt så kommer det ju ersätta, för det kommer, jag, jag har förstått från mina kompisar som har barnat att det tar väldigt mycket tid. Jag kommer inte ha lika mycket tid att lägga på träning som jag kan göra idag. Men däremot så tror jag att den här, alltså, att jag vill träna kommer inte försvinna. Att jag i grund och botten är en tävlingsmänniska kommer nog inte försvinna. Men man får ju... Man får ju anpassa efter sitt nya liv och nya förutsättningarna. Mm. Så om vi tittar i, i kristallkulan. Mm. Tio år framåt i tiden. Helt omöjligt. <laughs> Nej, vad ska vi ja. säga där? Nej, men är jag är ju, tror du du håller på att träna om tio år? Ja, ja absolut. Någon form av träning. Mm. Men jag kommer kanske inte kunna träna lika mycket eller bara lika. Jag skulle inte säga att det är en dag, men man håller ändå hållit igång. Mm. Men jag hoppas verkligen att jag kan få till regelbundträning. För jag tycker jag mår väldigt bra av att göra det. Mm. Men det kommer inte vara på kanske intervallsbynivå. Utan det kommer kanske vara på ett, ett välbefinnande nivå. Mm. Kan du sakna intervallsbynivå? Absolut. Jag älskar ju intervaller. Alltså, Terränglöpning teräng, eller, eller distanslöpning har ju alltid varit mina killesälar. Som jag tycker är tråkigt. Men intervaller är ju det som jag tycker var roligt. Dels pressar kroppen vad man kan göra- och så tror jag är lättare för att fokusera på en viss sträcka eller en viss tid i taget. liksom. Kunde du njuta av att bli riktigt trött? Ja, det är en, framförallt efteråt. Det är klart att det är jättetufft när man gör det. Men det finns ju ingenting, den känslan efteråt när man har gjort ett hårt intervallpass som har gått bra. Det är ju en underbar känsla. Kunde du se fram emot att bli riktigt trött? Ja, men lite så, så skräckblandad för tjusning. Man visste att det här kommer att göra ont. Samt som att eh, man kunde ju verkligen ladda för sånt träningspass. Mm tycker det var roligt. Det var faktiskt min sista fråga om, om Petra Forsberg här. Ja. Men jag har en fråga till Petra Forsberg. Och det är egentligen om du har något önskemål till Steglis om någon annan person att intervjua. Då säger jag Ida Nilsson. Ja. och varför det? Dels för att hon är en, genom tiderna skulle jag säga, Sveriges bästa kvinnliga löpare. Väldigt duktig, eh, många bra prestationer. Plus att hon eh, har ju kämpat väldigt hårt nu de sista åren med många skador. Mm. Eh, och sen har hon ju levt ett intressant liv tycker jag. Hon har mm. varit med mycket. Hon har nog många bra historier att berätta. Då ska jag haffa i den när hon fladdrar förbi Det Göteborg. Göra. Tack så mycket Petra. Tackar. Det var Petra det. Hoppas ni tyckte det var intressant. Nästa vecka kommer en svensk rekordinnehavare till Segvies. Vem kan det vara? Ni har en vecka på att fundera på det. Vi hörs då.